Konzervatívna pozícia. Čepra je práve slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technicko-zábezpečnej relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je kontaktná, svoje otázka o postrehy k predmetným preberaným témam môžete poslať na e studio zavínať slobodný KSK. Poslúchačským otázkam sa potom budeme venovať v závere relácie. No, mali sme troška pauzičku kvôli pondelku. Takže e, vysielame až dnešný pondelok e, konzervatívnu pozíciu. A dnes som mali ohlaseného hostia pána Miroslava Heredoša. Chce sa venovať v konzervatívnej pozícii m, Bratislave, pretože pán Heredoš bude kandidátom na primátora Bratislavy. Ale bohužiaľ dnes ráno teda, e, nám pán Heredoš oznámil, že zdravotné problémy, komplikácie sa objavili, takže mu prajeme, aby sa z toho vyriečil a veríme, že ten termín dnešný preužíme do najbližšej konzervatívnej pozície alebo v krátkom čase teda relácia s pánom Heredošom bude ohľadom Bratislavy. No a dnes sa budeme venovať, e, sa neostaneme bez, bez témy, maďarským voľbám, ktoré boli veľmi zaujímavé boli včera, čiže je to veľmi čerstvé, je to štát, s ktorým susedíme, takže boli aj veľmi sledované tie maďarské voľby, nielen u nás, ale aj v širšom okolí, dá sa povedať aj vo svete. A potom ešte druhej polodínke relácie, alebo takej nejakej predelovacej sa budeme venovať ešte problematike Iránu a hormonskému prielivu. Čo je tiež zaujímavé z hľadiska, hlavne cien pohodných môd aj pre Slovensku republiku. No um, Čo sa týka tých maďarských volieb, tak 12. 12. apríla boli maďarsko-parlamentné voľby. Um, dlhé roky, 16 rokov, v podstate tam ústavnou um, väčšinou s ústavnou väčšinou, buď v koalícii, alebo aj samostatne vládlo hnutie alebo strana politická Fides, Viktora Orbána, takže um, bol to hegemon. myslím si, že spolu kancelárkou Merkelovou e, bol najvyššie služiacím, dneska už dá sa povedať, že bol, pretože prehral služiacím premiérom v Európskej únii, takže to je to skúsený politik. Oproti nemu bol hlavný vyzývateľ, to bola politická strana Tiza alebo je politická strana Tiza Petra e, Magiára, ktorý vlastne e, bol takov, e, by som povedal, takým objavom e, minulých rokov, 2-3 roky naspäť. A pracoval len intenzívnou bolickou činnosťou. No a potom sú tam ešte boli nejaké iné strany, ako um, Hi Hazang, ktorá sa dostala. Hi Hazang um, do, do parlamentu s 5 5,75-percentnou podporou um, troka. To, to je tiež taká stálica. V podstate celé to politické spektrum, ktoré kandidovala úspelo v tých voľbách, to sú tieto tri poľské strany, sú predstaviteľom plus minus konzervatívnych síl, buď boli odchovancami e, e, Fidesu, alebo Jobiku, ako v prípade e, Láslo je, to bol Jobik, a v prípade e, Petra Maďara, to bol e, Fides. Takže Národno-konzervatívny tábor v podstate celé Maďarsko je takýmto spôsobom týmto spektrum, čiže to bola súťaž len v rámci tomto spektra, socialisti alebo, alebo liberáli, alebo takýto tí progresivistickí Uh, to spektrum v podstate v Maďarsku neexistuje uh, ani v politickej súťaži, ani to sú malé, malé, malé zájmové združenia, ktoré sa týmto veciam venujú tejto, tomuto politickému prúdu. Takže neboli nebol tieto voľby klasickým, klasickým stretom uh, liberálov a socialistov s konzervatívcami, ale bol to v podstate súťaž uh, v rámci národno-konzervatívneho bloku o to v politikách, ktoré, ktoré boli pre to Maďarsko kľúčové, pre to Maďarského voliča, ktorý nakoniec rozhodol, ktorý, ktorá časť tohto prúdu tú krajinu povedie, či teda e, Fidesz alebo naďalej Fidesz alebo Tiza. No a rozhodol sa veľmi jednoznačne, kedy vlastne Maďarsko je a ročná krajina, musím povedať, že... Oproti roku 1989 skoro milión obyvateľov Maďarsko strátilo. Málo 10,5 milióna obyvateľov, dnes má 9,5 milióna obyvateľov. A z toho bolo opravdený voličov k tomu dátumu 12.4.2026 7,5 milióna zhruba. No a 5,9 milióna z toho hlasovalo, čo je okolo 78 niečo, percent. či takmero 80%, percent, čo je náš výborná účasť. A myslím, že to je najvyššia účasť od roku 89, takže bola rozsiahla mobilizácia v základne, tam bola silná a nie je sa čo čudovať, pretože predsa len po 16 rokoch asi to chcelo zmenu, také bolo nastavenie otázka, kto tú zmenu bude reprezentovať a ako bude presvedčivý oproti tomu, čo v tomu vládeľsku tých 16 rokov vládlo. No, Kurs ešte vám poviem, aký bol na víťazstvo týzy, ktorá vyhrala teda ústanou väčšinou 1,4 v stávkových kanceláriách. Takže nič moc, ale zasa nebolo to, nebolo, dalo sa na tom celkom aj zarobiť. Maďarský parlament má 199 mandátov. Je to taká kombinácia systému toho volebného, zmiešaný volebný systém sa to volá kde je to kombinácia celonárodnej kandidátky a jednomandátových volebných obvodov. A tie jednomandátové volebné, o, volebné obvody majú domináciu proti tej celonárodnej kandidátky, tým je to také výnimočné. A celý ten systém napomáha, e, by som povedal, k takým jednoznačnejším volebným výsledkom a krejovaniu takej Čiže ústavná väčšina v takom systéme neni až tak ťažko, by som povedal, získať, keď máte tú podporu proste masívnu. Pomáha to k takým ako jednoznačným volebným výsledkom tento systém. Nie to taký zlepenie z malých strán, ktoré majú ledva na väčšinu, ako je to u nás. Takže hovorí sa, že to na seba, by som povedal, roky šiel Fides Viktora Orbána, je to možné, ale v zásade výsledok z tejto nedele ukázal, že je to šité skorej na toho, kto má takú tú prevahu a potom získa ešte viacej z tej prevahy svoje. Čiže úplne by som povedal, to pomohlo aj Tizi k tejto jednoznačnej ústavnej väčšine, ktorú získal v týchto voľbách. Takže povedal by som skorej, že ten systém je priaznivý k rozhodujúcemu faktu tej rozhodujúcej väčšine tomuto smeruje. Z toho, z toho, z tej celonárodnej kandidátky v podstate, alebo z tých z tých 5,9 milióna opravnených voličov, získala týza, výťazná asi 3,1 milióna volických hlasov a 2,25 milióna získal Fidesz v tom podiele tých, tej celonárodnej kandidátky, takže to bol pomer nejakých 45 mandátov pre tis a 42 mandátov pre Fidesz, čo není až taký veľký rozdiel, ale potom vlastne v tých jednomandátových odvodoch, ktorých je 106, tak tam vlastne Tiza úplne, tým, že tam je ten väčšinový, víte to všetko, väčšinový, väčšinový stred, tak TISA získala zo 106 mandátov 93 a FIDES 13. A to bol ten rozhodujúci sek, kedy vlastne výsledok bol taký, že TISA získala z tých 199 mandátov, takto zmiešané volených, 138 poslaneckých mandátov a ústavná väčšina je 133, takže má ešte aj nejakú rezervu a FIDES získal len 55. No a potom vlastne ešte to malé hnutie, tá mi Hazang lasto to roka, to získalo nejakých 5,75 a to je nejakých 5 poslaneckých mandátov a ešte jeden mandát je pre stabilne pre zástupcov menšiny. Ale toto je vlastne úplne mimo reál, pretože z hľadiska politiky TISA bude vládnuť sama, zústanú väčšinou, takže tieto 4 roky v podstate je to len na nej, čo sa bude s maďarskom reálne robiť. Ten stred z hľadiska toho programového vlastne bol zásadný v tom, že Tiza sa tej kampanii v Maďarsku venovala hlavne domácim témam, ekonomike a ekonomické to toho hlavný klientelizmus a korupcia, ktorá za tých 16 rokov veľmi rezonuje v tom Maďarsku, a ten fide, že tam vlado tak dlho, tak naozaj sú tam strašne veľa podozrení na rôzne veci ohľadom tej ekonomickej kriminality v rôznych častiach toho Maďarska. Tí sa o tom veľmi rozprávala. Ta kampáň bola na tom postavená, na tých domácich témach a na týchto nespravodlivostiach. Petr Maďar obiehal to, má 45 rokov, obiehal to, maďarsko naozaj enormné množstvo meetingov robil. Ďaleko viacej meetingov robil v častiach, ktoré e, ovládal Fides dlhé roky, tých 14, e, 14 rokov, 16 rokov, pardon. E, to bolo hlavne tie prostredia, toto to dedinské prostredie. Veľa meetingov v takýchto malých mestách, nie v Budapešti. za ovládla už dávno. Boli aj tam meetingy, ale ktorý tam, kde vlastne potreboval získať, získať tú podporu, to znamená v tých fidesáckých e, jednomandatových obvodoch. A to sa mu aj podarilo. No, takže toto bola veľká téma. Ekonomika, klientelizmus, korupcia. E, boli, tam, boli tam aj témy samozrejme geopolické, ohľadom tej stratégie, smerom k k Európskej únii a k NATO. Fidesz sa v posledných rokoch veľmi výrazne odkláňal od tejto línie, stával sa takým troublemakerom Európskej únie. V mnohých veciach, v tých konzervatívnych, v pravdu, napríklad v migračnej politiky a tak ďalej. Čiže nebolo to čierno-biele, ale mnohých a hlavne v tých posledných rokoch a po útoku Ruska na Ukrajinu čo výrazne už bolo naklonené tak, že e, tá európska synergia vzniká na tom, že tak geopátskej záujem Európskej únie, tých európskych štátov, tých 27. je na tú Ukrajinu sihany, aby ju podržala. A tu na e, Viktor Orbán s Fidesom v rámci báďarskej politiky bol taký, ktorý proste tento prúd vyslovene ako... bol antagonistický vočinenú. A nie len ako verbálne, ale v reálnych politických blok krokoch, čiže robí blokácie rôznych opatrení a tak ďalej. A tu nám vlastne Tíza predstavovala v komunikácii iný priestor. Nie, že by je ako bola proti všetkým tým veciam, ktoré zastával Fides v tejto, tejto politike, ale skôr aj bola zmierlivejšia, pragmatickejšia, taktickejšia, to znamená, že aj v problematike rusko-ukrajinského konfliktu vystupovala tak, že berieme odtiaľ nosiče, musíme jednať aj s Rusmi, ale v zásade chápeme, že sme súčasťou Európskej únie a keď je nejaká veľká synergia 25 štátov, keď poviem mimo Slovenska, ale aj do Slovenska 26 tak nemá zmysel robiť e, nejaké takéto veci, ako zadržiavať nejaké pôžičky a tak ďalej. Treba urobiť maďarskú pozíciu, dobre, nebudeme ručiť za ňu a tak ďalej, ale v podstate, keď už nebudeme ručiť za ňu, tak OK. Takže predpokladá sa, že tak sa to prejavie po krajovaní vlády, že 9 miliardová pôžička pre Ukrajinu e, bude realizovaná napríklad. Takže to bol taký ten rozdiel. Iný rozdiel ešte v tej geopolitike. V podstate on, Maďar, chce, teda chce nejakým spôsobom opustiť forín, chce záviesť euro, to znamená ekonomicky e, prejsť do také užšej kooperácie s Európskou úniou. Samozrejme, že chce oživiť e, finančné programy smerom z európskych fondov, pretože tie sú reštrične dané voči Maďarsku, takže mnohé tie veci proste sú blokované zo strany únie, z hľadiska peňazí Európskej únie, z cesty rôzne fondy, sú tam obmedzenia, sú tam obmedzenia aj z hľadiska obranných fondov, kde bol, myslím, že ten program SAFE e, nazvaný, tam e, v podstate z 18 štátov EÚ, ktoré, ktoré chceli teda podporiť cez tento fond svoje vyzbrojovanie, tak Slovenská republika napríklad z toho fondu žiadala, teda si požiadala 2, 2 miliardy eur a, a ich dostala, ale Maďarsko žiadalo 17,4 miliardy eur, čiže... Je 5,5 miliónová krajina žiadala takýto obrovský obnos na zbrojenie z tohto fondu SAFE. Bezpečnosť Európskej unie oproti 5,5 miliónom Slovensku, ktoré žiadalo len 2 miliardy. Myslím, že Česká republika žiadala len okolo miliardy, tak to len pre komparáciu. No a z týchto peňazí ako jediná krajina Európskej unie nedostala nič. Takže... Bola to taká blokácia, e, napoky čo teda blokujete Ukrajinu, Maďari, Hej, Fidesz, Oli, Viktor Orbán, divi sa miliardovú požičku, tak Európska únia zablokovala vyzbrovace fondy e, Safe pre Ukrajinu. A sú tam samozrejme aj iné fondy, ktoré sa využívajú na to vyrovnávanie, ktoré je vyčerpané. Tak v mali dosť reštriktívne obmedzené. Je tam asi reštrikcia asi 20 miliard eur oproti tomu, čo pôvodne malo čerpať Maďarská republika. Takže um, Petr Maďar predpokladá, že zmenou politiky k európskym politikám a postoja Maďarska alebo pozície Maďarska k európskym politikám sa zmení aj táto pozícia Európskej únie ceste finančné nástroje smerom Maďarskej republike, lebo povedať, treba povedať, že Maďarsku je dosť výrazný investičný deficit, je to vidno, Maďarsko zaostáva ekonomicky, mimo iné podobne ako Slovenská republika, ale Maďarsko má troška iné, iné príčiny, aj kvôli tomu čerpaniu a kvôli tomu, tomu klientalizmu a korupcii, ktorá tam naozaj je veľmi silná za tých 16 rokov sú tam proste neprestelné veci v tých regiónoch, A to, že tých Maďarov to trápilo, trápi, tak je vidno aj v týchto, týchto voľbách, lebo naozaj tieto voľby e, boli, boli výpraskom pre Viktora Orbana a Fides. To, to sa nedá nejak povedať. To je na hlavu prehra. No, e Takže, e, takže to Maďarsko v podstate z tohto hľadiska e, byzerá tak, ten, ten Viktor Orbán, proste treba povedať, že zasa troška mu nasadzovali aj psiu hlavu, ja neviem, rôzne teórie sa dávali, že, že zruší voľby a tak ďalej. Bolo to je u nás hrané, rôznych tých marxických a neumarstických e, komentátorov to tu dávali tak ich sklamal, pretože to ja som to aj nepredpokladal, že taký, čo sa bude diať, proste bol to cistý bullshit. Viktor Orbán urobil jedinú vec, ktorú mal. To znamená, že e, priznal tú porážku, ho hožela superovi a bude určite integránovou opozíciou. Uvidíme, jaký, akým spôsobom sa s tým vyrovná ešte Fides ako taký, či zvolí nového lídra, čo by možno bolo aj dobré, ale... Je to ich záležitosť, zatiaľ v e, tých náznakoch, ešte však to je len deň po voľbách, nič také nebolo, nebolo zrejme, takže bude to zrejme otázkou širšieho ša, časového horizontu, takého sa vysporiadania, sa vysporiadania s, s tým volebným výsledkom poľskej e, strany Fides. A čo sa týka m, m, Petra Maďara, ten zase mal taký prejav už povolebný, kde v podstate vyjadroval, okrem toho, že poďakoval voličom samozrejme aj tomu Viktorovi Orbánovi e, za ten jeho mm, ústretový krok, tak to, čo ho rozprával aj v kampanii po tých rôznych e, svojich mítingoch po krajine, tak to vlastne zopakoval aj v rámci... Mm, toho povolebného, povolebného vyjadrenia, kde vlastne e, jednak e, požiadal prezidenta republiky Maďarskej Súlioka, ktorý sa vol, volí v parlamente, na rozdiel od nás, kde sa volí priamo, aby teda na základe volebného vysedku poveril, teda zostane vlády. No a potom čo bolo tiež také vážne, ale tak sú to maďarské podmienky, maďarské reálie, ho požiadal teda, aby abdikoval a na abdikáciu vyzval aj mnohých iných vysokých funkcionárov, ako e, predseda Najvyššieho súdu a generárov prokurátora, predsedu Ústavného súdu a predsedu najvyššieho kontrolného úradu a ja neviem ešte predsedu šéfa mediálneho úradu. Proste v rôznych tých inštitúcií, pretože e, to, čo hovorí v kampani, že prechováli hlbokú nedôveru voči ľuďom e, v týchto inštitúciách dosadeným odchádzajúcim Fidesom Viktora Orbana pretrváva. Samozrejme, že... E, Zrejme, keď sa vykrejuje parlament do mesiaca novozvolený a vykrejuje sa hlasovaním aj celá, celé, celých parlamentárských funkcií a tak ďalej, tak bude sa, keď sa by potom, potom vlastne bude menovaná vláda a ľudíme sa činnosti, tak budú mocenské nástroje na to, aby s týmito funkcionármi... Uh, začali veci riešiť aj personálne, ústána väčšina to dovoluje, ale vyzvali v priamo, aby tomu proaktívne prešli, tak uvidíme, aká bude, aká bude odozva. Jednoducho, uh, táto, tieto voly boli preto sledované, pretože to je naozaj, by som bol dal veľký stred uh, tých koncepcií, ale nie ideológii ideológií, ale z hľadiska moci a práce s tou mocou v tom štáte. A tá nespokojnosť, ktorá vlastne tu Tysu volecky e, urobila tak úspešnou stranou, bolo hlavne v tomto segmente. Takže to bude gro politiky e, Petra Máďara a Tysi. E, Tysa e, v podstate, e, nedá sa povedať, že má nejaké úplne jednoznačné personálne obsadenie, čiže sú tam už tí ľudia, ktorí sú ako keby pripravovaní do funkcií, a sú známejší, ale nie sú to ľudia, zasa, že sú známi do každej funkcie a tak ďalej. Čiže je tam troška taká hmla, že kto kde bude menovaný, najviditeľnejšia tvár je teda ten šéf, ten bude určite premiérom Peter Maďar, ale potom ostatné nominácie do funkcií, aj do týchto, ktorých som hovoril, tak e, sú tu nie ani zatiaľ ako známe, ale samozrejme chce to čas. No Peter Maďar e, tiež hovoril. E, o veciach, ktoré teda chce bezprostredne urobiť e, aj v zahraničnej politiky, okrem tomu vzťahu Európskej únii, kde teda chce e, nebyť tým troublemakerem a chce byť pragmatickejší a úsvetovejší, aj taktickejší zľajska toho dosahovania e, výhod a výsledkov pre Maďarsko, tak e, načrtoval aj teda tie svoje cesty zahraničné, čo my máme klasicky, napríklad slovenský premiér alebo slovenský, no, slovenská nová vláda, premiér väčšinou aj prezident ide do Českej republiky a prvá návšteva, potom sa ide no, do Bruselu. Tak maďali to majú tak, že ako prvú návštevu chce urobiť návštevu varšavy. a potom Viedne a Bruselu a ešte Berlín tam spomínal, takže majú to troška tak inak postavené ale tak majú troška inú históriu ako my v niektorých segmentoch, aj keď k tomu sa ešte pomenujem, že kde sú tie rozdiely, pretože keď, keď teda uh, spomínal niečo aj k Slovensku, tak spomínal asi v takých súvislostiach, že sú tam nejaké tie nevýjasné veci z minulosti a to by chcel nejakým spôsobom uh, znovu nasietiť a prerokovať a vyriešiť a tak ďalej, Tou témou je, sú Benešové dekréty, kde vlastne e, bol taký možno asi pred dvou mesiacmi nejaký atak smerom k nám. vyplývajúci sú súťaženia týchto dvoch strán, si a, a Fidesu, no a súčasná vládna koalícia prijala potom taký zákon, ktorý vlastne e, otvárané Benešov v demke, to ako takých proste urobil z nich... E, robil z nich um, určitý stupeň trestnej činnosti a tak ďalej. No a poči tomuto teda ako vystupovali aj FIDE ešte v kampanii, ale aj tý no. A tomu sa ako teraz nejakým spôsobom v tom povlednom prejave vrátil. Treba povedať, že Maďari um, dlhodobo ako keby majú nespracovanú tú minulosť, ktorú mi hovoríme o uhorskú, horsku minulosť alebo o monarchie. Hlavne uh, teda po rozpade monarchie, kedy, kedy sa na tých francúzských zámkoch riešilo vlastne rozpad tej mocnosti mostnosti monarchie ktorá od roku 1867 bola duálna, čiže zostávala z Rakúska a z Úhorska, nad tým bol, bol cisár vo Viedni. No a keď po vojne, teda prvej svetovej e, výťazné mocnosti proste rozhodli o tom, že túto stredovskú suverenitu zlikvidujú, tak um, sa využil na to ten národno-oslobovacej súboj a ja neviem, tých, tých, tých národností, ktoré sa v tej multietické monarchii nachádzali a boli teda, e, neboli, neboli, neboli nejakým spôsobom spokojné. Tak, e, tak tá, tá rakuská časť sa riešila v, v Paríži v, na srževenskou zluvou, mierovou. A tá uhorská časť sa riešila v Triánone, tiež v Páriži. To bol zase druhý zámok. No. A v rámci toho triánonu sa rozhodlo o tom, že teda... Teda v Seržimenskej sa rozhodlo o tom, že Bonachy ako taká končí a vznikne Československo a tak ďalej. A v Triálone sa teda ešte v rámci toho delenia toho uhorska roz, urobila aj tie hranice tej, tej časti sa uprostnili. No a tam akože maďari majú tú optiku a stále to molestujú, hoci je to už toľko rokov odtedy, že stratili nejaké územia. Čo v podstate nestratili oni nič, lebo dikcia tých ostatných rámci ich mytológie vlastne, že tie, tie národy tam celý čas bývali, boli nejaké, nejaké sporné územia, ale tak niekto tomu sa rozseknúle rozkriť mocnosti, ako mnohokrát inde vo svete, aj v Európe mocnosti rozhodli, ak tie hranice pôjdu a doteraz tak idú. No ale tá mytologia e, medzi, medzi Rakuskou, čo bola tá nosná, no, nosná časť donarchie, to bol ten by som bol nosný, nosný vládca bol Rakušan a Rakušania, Habsburgovia, tak títo strebali. I, akože v podstate nejakým spôsobom sa k tomu už nevracajú, ani nedemonizujú, ani neindoktrinujú vlastnú generáciu mladých Rakušanov o nejakých stratách a tak ďalej, že kedy. Dnešné 8 po pomlionové Rakúsko vládlo super, super veľmocisté Európskej, ktorá mala 70 miliónov ľudí. Ale Maďarsko, Maďarsko to tak poníma, že vlastne oni, oni vlastne to vnímajú ako stratu a, a tí ľudia, ktorí z toho tak v rámci historickej pamäte, tie to stále prenášajú, že to je veľký problém a to ďalto až tak, že vlastne stále taký súčas tej, tej politickej výbavy aj v týchto voľbách posledných sa to spomínalo minimálne o forme tých Benešových dekretov, aj keď oni v podstate nesúvisia priamo s tým rozpadom Urákojsko-Vorská, ale s tým, že vlastne oni celý čas od toho 20. roku po to, od toho trianoru majú takú takúto optiku, tak... E Vždycky sa snažili nejaký spôsob o revíziu, no a jedna z tých revízií bola aj taká ešte snaha e, v rámci e, tej nacistickej poroby, tej Európy. Ešte tam chceli nejaké územia, aj ich dostali a potom vlastne po druhej svetovej vojne zasa rozdelenie víťazných vlastnosti, ktorí povedali, že toto všetko padá a vracujeme sa k pôvodným hraniciám tak e, tie Benešové dekrety do toho spadali a vlastne tam sa nejakým spôsobom vysporiadávali tie, tie strany aj s tými kolaborantami a tak ďalej. Takže boli tam nejaké majetko právne veci s tým súvisiacie a bolo to súčasť e, a ne, nemenná súčasť e, Československého právneho systému a tým, že Slovenská republika do roku 90. po rozpade bola jedna z nástupnických krajín spolu republiky Československej republiky tak to je súčasťou právneho systému tie Brnešové doteraz, aj. aj keď sa už neaplikujú, ale stále súčasťou. Takže je to súčasť našej národnej mytológie, no a tí Maďari majú takúto mytológiu. Takže, takže tam, ale myslím si, že to je to lebo proste hm, tí, tí Rakúšania na tú monarchiu spomínajú oproti tým Maďarom v podstate úplne v pohode, úplne voľne ako žiadna tráma, to pre nich není, aj keď treba povedať, že aj v Rakúsku, v Rakusko, ktoré po rozpade rakúskorskej monarchie v 18. roku do 70 miliónového superštátu vznikla rakúska republika, ktorá má 6 miliónov ľudí a z tých 6 miliónov ľudí bolo 2 milióny vo Viedni. Viedne bola 2 mesto, jak je dneska. Takže to bol veľký rozdiel. No a samozrejme ešte Rakúšania sa chceli spojiť tedy s Nemcami, to Sergebenská mierva znova jednozačne zastavila, pretože povedal sa Francúzi a Brití hlavne, že tak by sme nebojovali tu na zákopoch, aby sme posilili Nemecko ešte Rakusko. Takže Rakúšania museli ostať ako samostatný štát po prvej svetovej vojne a ešte im dali uvalidanie reparácie. Takže aj Rakúšania, aj, aj Nemci po prvej svetovej vojne platili reparácie. Čo, Uhorsko? Neplatili ani ten štát, ani Maďari neplatili po rozpade. No, takže ako Rakúšian to mal ešte horší. A tiež treba povedať, to, že vlastne Maďari chceli potom po tej prvej svetovej vojne v rámci toho všetkého, že si vedeli sa zmieriť e, s tou územnou stratou vizík optikov, tak vlastne ešte chceli aj, e, ešte chceli aj e, prijať komunizmus a cez komunizmus sa vznikla Maďarská republika rád a proste Bela Kuhn a tak. A chceli to ešte ako, v podstate ako nová kúnska mocnosť po vzore Ruska, tak e, zautočili aj na Slovensko a čas teda okupovali a tak. A tiež, a to sa málo vie, podobná tendencia bola v Rakúsku, aj tam mala vznikla republika rád, ale voči komunistom v Rakúsku sa postavila celé poľské spektrum. Proste Rakusku bolo veľmi vzdelané. To bol naozaj, ten mozog bol chybou v Rakusku, okolo dvora. To boli veľmi vzdelaní ľudia. Takže voči tým komunistom v Rakusku v roku 18, vo Viedni sa spojili aj socialisti, aj konzervatívci. A tedy tam proste Rakuska republika rád nevznikla. Takže to boli také odlišnosti. Tak možno ich bolo dobre, keď teraz povede pán Maďar, Petr Maďar, do Viedne ako druhého štátu, tak troška si poviem skúsenosti s Rakúšanmi ohľadom tohto, pretože myslím si, že je veľký problém, že aj báďarská poľská elita pokračuje v týchto indoktrináciách, takých tých bolestických, a ako keby otravuje tie vody aj tým malej generácie a nedovoluje sa s touto historiou vysporiadať. A potom to je vlastne v tom, že je tam taká väčšia nespokojnosť. A úplne zbytočná pretože dávno sme integrovaní kde úplne inde, žijeme úplne iné životy. Je to nejaká Európska únia, ja neviem, sme tu aj v obranom spoločenstve, vo všetkých paktoch sme spolu s Maďarskom. A slovenskí e, Maďari v Slovenskej republike nejaký spôsob netratia. Sú to, tá republika funguje na občanskom principe. Takže naozaj je to len taká historická vec, a vec pohľadov a úly pohľadov by sa mali meniť tam, kde to treba. Myslím, že tú ambíciu, keď PISA Petra Maďara chce meniť to Maďarsko a myslím si, že v tých náčetoch, čo som hovoril o ekonomickej kriminalite, je to také ako veľmi pochopiteľné, tak si myslím, že jedna z ďalších vecí, a keď chcú znova zriadiť ministerstvo školstva, čo Fides nemal, ani zdravotníctvo a školstva, tak ty sa ho asi správí. Tak by mohol byť aj takýto projekt smerom k tej, tým historickým uh, pohľadom. Aby neboli také sebamučivé, ako sú. Pretože Maďarsku to určite nepomáha. Takže toľko ako k, tomuto, k tomuto pohľadu smerom k uh, Maďarsku. Uh, bude to mať veľmi komplikované, lebo samozrejme celý štát e, 16 rokov m, po vláde Fidesu je obsadený personálne od A do Z. Všetky tie ústredné organy štátne správy všetky tie inštitúcie týmito nominantami. Takže tá rezistencia toho systému určite bude. Nebude to mať ľahké. E, Petr Maďar a samozrejme aj e, aj tie geopolické výzvy sú dosť silné, pretože, pretože keď, je problém, keď sú problém uhlovodíky, keď sú problém energie, vysoké ceny energie, dostupnosť energií, tak to má vplyv na celú ekonomiku to, toho, toho štátu a nie len teda Maďarska, ale aj iných, samozrejme aj nás. O tom budem hovoriť aj tej druhej aké sú tieto vplyvy. No a, čiže, čiže keď chce reformovať v maďarské vysporiadanie sa s určitými e, správacimi, vecami a technológiou moci v oblasti a správanie štátu ako takého, tak ešte bude konfrontované, bude musieť pracovať aj s tou, e, tou zásobánou úlovodikou, pretože treba povedať, že e, jedna z vecí v kampanii, keď sa bavíme o nejakých vstupoch e, externých do kampanie, bolo tam viacej takých stupov, ale jedna z nich bola aj tým, že vlastne zastavila sa ropa cez Ukrajinou. Um, je to vojnové územie, samozrejme tá dikcia, že pečo to zastavilo po ruskom útoku a Ukrajinci sa tvárili, že teda je to ťažké opraviť v nejakom časovom horizonte a, a podsúvali sa tomu rôzne konotácie, že to robia na skvál a tak ďalej a druhý zase ako, že nie, nerobí sa to na skvál. No, Zásada je taká, že asi od nejakého januára tá, tá ropa cez tento ropovod nejde. Na to je postavená maďarská energetika v mole na tejto rupskej rope. Bola teda a šťastí a takisto Slovnaft, ktorý patrí bolu na Slovensku. No, takže uvidíme, či sa po týchto voľbách tento prúd rozbehne, alebo akým spôsobom sa to bude ďalej riešiť, lebo je tam aj nejaký termín, deadline, kedy sa to musí zase po rozhovedci Európskej únie odstaviť tento zdroj. A takisto e, tie ostatné kontraktné zdroje smerom hlavne z Adrie, Uh, sú závislé na dovoze ropy do sveta a tam sú aj iné výpadky, nielen rusko-ukrajinský konflikt spôsobuje a teda sankčný zoznam Európskej únie smerom k Ruskej federácii problém s ropou a s plynom, ale aj situácia v hmm, Perskom zálive. Takže a to sú veci, ktoré naozaj ani Slovensko, ani Maďarska republika priamo o plyne nevie ale samozrejme určitými diplomatickými pozíciami a v synergii s ostatnými štátmi sa to dá riešiť. Takže možno troška inak, ako to robil Viktor Orbán, ale e, určite treba zabezpečiť, pretože bez toho sa tá ekonomika e, nebude, nebude prosperovať, naopak môže sa ešte situácia zhoršiť, pretože keď sa budú nedostupnosť týchto uhlovodíkov spôsobuje ich zvýšenú cenu no a potom sa to prejavuje strašovaním všetkého, čo sa vyrába a predáva. A tým pádom to ide potom do peňaženie aj také poplatníkov a voličov. No, takže to by bolo asi k tomuto maďarsku všetko v takom prvom nástrele, Takže predpokladám, že do mesiaca sa tá nová vláda, e, vláda vykrevuje, vykruje sa ten parlament a budeme to ďalej sa týmto veciam venovať mm. Je to rozhodne ako, e, zaujímavý, zaujímavý vývoj. Čo týka očakávania, tak e, tie predikcie smerom k tomuto výsledku, ktorý možno niektorých prekvapil, ale zainteresovaný, neprekvapil, nejakým spôsobom. E, treba povedať, pán Harovin, že to sme boli konzervatívne pozícii asi pred mesiacmi, že sa očakáva takýto výsledok. A treba povedať, že v tej kampanii e, Viktor Orbán a Fides e, urobil množstvo chýb a dá sa povedať, asi tá posledná, ktorá, ktorá úplne jasne ukázala, že ten výsledok bude ústavná prehra, tak bola si ten ťah v účičom, ktorý naozaj už bol čisto beznádejný, že vlastne uh, takúto vec spraviť na záver kampane, ktorá sa ktorá nejakým spôsobom, bol to čisto pohecký bizar, aj spindoktorský bizar. Takže, takže tam ukázali to, že vlastne Viktor Orbán uh, s Fidesom končí. Aj keď po treba povedať, že mnohé, mnohé tie voľby vyhrál práve na takýchto rozdielovacích témach, ale teraz to už bolo proste prepálené. Takže toľko, toľko máťarských voľbám. Teraz si dáme pesničku, iránsku pesničku a budeme pokračovať iránským blokom. leave some me Na Blízkom východe, ja som o tom písal, roku, 5, blokoch, na tom písal ešte v roku 2015 v blokoch, tá na na Blízkom východe naozaj to je taký súd s puštým prachom, je tam množstvo protichodných záujmov a zároveň to je veľmi bohatá oblasť, ktorá keby z tieto protichodné záujmy sa neriešili, tak ak sa riešia síľou, tak by naozaj bolo miestom trvalej prosperity, aj keď tie puštné štáty... Sú, sa tam si strašne veľa investovať do infraštúry, aby teda sa tam dalo žiť. A ukázalo sa to aj, aké sú zraniteľné teraz v tomto konflikte, kedy sa, kedy sa jedna z takých hlavných tepien, kedy tam prúdi život, investície a teda živobytie, vývozy tých uľovodikov, zablokuje. Takže um, samozrejme, um, v tom Blízkom východe bolo množstvo akcií, ktoré, ktoré tam boli historicky dané a mali vplyv na jeho, na jeho vývoj. Tiež tak sa tam mnohých tých akcií zúčastnili veľmocí a ich záujmi, treba povedať je na rovinu. A takisto aj teraz v tom Iráne vlastne... Predchádza o tom tej súča sú, súčasti vlastne tej iránskej akcii z tohto roku od januára ehm, aj rozpad e, Sýrie a ešte vlastne útoky medzi Izraelom a Iránom, raketové asi spred e, roka CCA a vlastne potom e, riešenie v Sýrii, ktoré, ktoré kde, kde zahrali svoju úlohu aj Turci s osavomí a odišiel teda, alebo bol vyhnaný do exílu, uh, Baša Assad, uh, vodca Sýrie bývalý. No a uh, teraz sa Sýria nejakým spôsobom zceluje pod novým, novým poriadkom. A v rámci tých operácií neutralizačných ja, sa tam ešte likvidovalo aj spolu s Izraelcami a Američanmi v tom, uh, tej Sýrii vlastne vojenské zariadenia. A teraz sa nejakým spôsobom tá krajina celuje. A mnohí ľudia z, toho, z tej Sýrie, z toho vedenia ušli aj do, do Iránu, ktorý ale v čase tej sírskej operácie už nemal na to, aby nejakým spôsobom ako spojenec Bašarása zakročil tak to nechal tak, pretože bol vyčerpaný týmto izraelskou iránskou prestrelkou pred tým rokom, bo sa vyčerpal. No a e, to vyčerpanie aj plus mnohoročné sankcie smerok Iránu e, spôsobilo to, že na začiatku tohto roka sa aj Irán dovnútra ekonomicky začal rúcať. Bola tam obrovská e, inflácia, Dal sa povedať ako keby menová reforma v roku československu v roku 1953. Takže brutálne oslabenie meny, ktoré malo dramatický dopad na životnú úroveň a ľudia vyšla, vyšli do ulic. Vyšli ľudia, ktorí boli konfrontní s tým režimom, nebola to idolická demonstrácia, bola to ekonomická hlavne, ale potom sa tam pridali rôzne prúdy do toho. Bolo to masovo, bolo tam strašne veľa mladých ľudí v tých uliciach no a došlo k brutálnemu potlačeniu Tohto, tohto nepokoja a k tomu tom mali veľké prsty teda, e, v januári tohto roku IRGC, to znamená iránske revolučné gardy, ktoré, to je taká organizácia, aby som povedal, pri tých pamätníkoch, ktorí si pamätajú komunizmus, napríklad v Lomunsku, tak Čaučesku mal také milície sa volá, že sekuritápe, a sekuritáte, keď padal komunizmus v Rumunsku v roku 89. decembri, tak to bol iný štát, kde to padalo e, v podstate v prestrelkách. Ej. A na strane režimu nestrela armáda, sa pridala na stranu ľudí. Ale sekuritáte boli tí, ktorí Čaľ chránili a, a bojovali voči, voči aj armáde, aj tým, tým demonštrantom, ktorí chceli zvržli komunizmu za Čaľ Česko. A tá sekuritáte bola kre, to, kreovaná z takých tých e, sirvot a ja neviem, ľudí z chudobnejších e, segmentov tej spoločnosti, ktorým vlastne ako keby strana cestu sekuritáte dala všetko, výcvik, e, finančné zabezpečenie a tak ďalej a, a kúpila si absolútnu oddanosť e, tej zložky. Na niečo podobné v Iráne je to IRGC, iránske reučné gardy, v tom 90 miliónov výráne je to asi 250 tisíc ľudí, ktorí v týchto gardách sú. No a tieto gardy, naj... vodcom tých gard je teda e, najvyšší vodca e, církevný, teda Alatojach, alatojach teda v tom čase. No a e, tieto vyšli do ulic a nepotláčajte demonstrácie vodnými ďalami alebo plastikovými projektilmi, alebo obuškom, alebo neviem ako vytláčaním. Ale proste tých ľudí strievali ostrými nábojmi. A striedali strieľali ich na motorkách, chodili v dvojiciach na motorkách a takí motorkarské, také. keby gangy nabehli do ulice a strievali hlava-nehlava. Z áut ich strieľali, zdrážali autami, proste masaker. 40 až 60 tisíc ľudí zlikvidovali takýmto spôsobom na tých uliciach. Boli to mladí, prevažne mladí dospelí, od 14 do, do 25 rokov mladí iránčania. Takže, takže veľmi súrovým spôsobom. No a to bola jedna, jedna vec, čo teda pobudí Slobodný svet a Donalda Trumpa a jeden z argumentov, prečo potom sa riešil vojenský ten Irán. A druhá vec je, samozrejme, že Irán je, je veľmi militantnú politiku v tom Blízkom východe. Na tej šachovnici je to šická mocnosť, šitské mocné to sú. A je to ich najväčší štát, ktorý majú. Dívie miliónov, 1,6 milióna kilometrov štvorcových. To je dva po Ukrajiny, aby ste si mali takú predstavu. Ukrajina pôvodnej veľkosti má 600 tisíc kilometrov štvorcových, takže dva a polkrát takto máte rozlohu Iránu, čiže obrovská krajina, 90 miliónová. No a táto šítska krajina, šítska mocnosť má najviac zmenetantnú retoriku aj v praktických krokoch, nielen v politických voči Izraelu a, a Spojených štátom, ale hlavne Izraelu. Izrael nemá podľa ich e, dikcie proste e, vyplývajúce z náboženských predikcií ideologických e, a právo na existenciu a takisto ako Spojené štáty sú označované ako malý, ako, teda Izrael ako malý Satan a Spojené štáty ako veľký Satan. Ani iné štáty v rámci Blízkého východu rôznym mierom nesympatizujú z, konkrétne s Izraelom a tak ďalej, alebo so Spojenými štátmi, ale nemajú takúto militantnú rétoriku. Ani rétoriku, ani praktické kroky, pretože okrem tej militantnej rétoriky e, Irán dlhodobo financoval rôzne také e, terorické skupiny v iných štátoch, proxy skupiny, ktoré proste e, na ten Irán strieľajú, alebo teroristické akcie a tak ďalej. A to, sú, to, sú, to je hnutie v Libanone, Hamas v Gaze a Huciovia v Jemene. Takže ako, e, toto je taká zmes, kedy prečo vlastne Izrael a v rámci svojej politiky, aj keď tam teraz vládnu konzervatívci, ale vládli tam aj iní, ako to spektrum v Izraeli, je veľmi rozdrobené naozaj tam zložiť vládu, to je taká pínoľová nemocnica, troška. Ale momentálne tam najstým konzervatívci, reprezentovaní Benianu a Metaniahu. No a tí zhrávci proste, tým pádom, že Irán takto vystupuje voči ním, tak ho majú ako v rámci toho regiónu, ako proste, najväčšie ohrozenie svojej štátnosti, existencie ako tak. Takže samozrejme, že s týmto teda oni zápasia individuálne, tým, že tam sžívia tú svoju armádu a tak ďalej. Američania ich teda podporujú naštandardne. Špecifický vzťah, keď sa hovorí, že sú medzi Britániou a Amerikou, spolivými štátmi americkými, tak medzi Izraelom a, a spolivými štátmi je super špecifický vzťah. Naozaj tam sú každoročne alokované výsprovené kapacity pre Izrael a tak ďalej, takže izraelská armáda na, má mnoho na naštandardných zbraní, ktoré sa Indiani nedodávajú a tým pádom si zabezpečuje technickú prevahu pre, pre, pre, pre v regióne. A samozrejme s podporou Spojených štátov, ako bol aj tento atak na Irán vzdušný, tak majú globálnu m, obrovskú technickú prevahu, ale aj kapacitu. Zase kapacity 5,5 miliónového Iránu proti 350 miliónovému milion, Spojeným štátom je proste úplne niekde inde. Takže, takže e, po tých nepokojoch a v e, súčasnosti ešte s tým, že dlhodobo, prečo vlastne je pod sankciami je, že tento režim Alatováho má tendenciu vy, nevzdať sa výroby jadrových zbraní, aj keď oficiálne sa to akože vzdali, ale niečo iné, keď niečo deklarujete a niečo iné, keď to neviete vecne potvrdiť, a tie, tie podozrenia tam boli e, veľké, boli tam nejakým spôsobom aj kontroly, potom sa to zrušili a tak ďalej, takže dostal sa pod sankciami ten Irán. V zásade momentálny stav je asi taký, podľa tých informácií, ktoré sú, že jadrovú zbráň Irán nemá, ale má určité percento obohateného úránu, z ktorého už len kúsok chýba na výrobu jadrových zbrání. Ukolo 60% to je obohatenie. Bežné, bežné palivo do letrány je 18% CCA obohatenie, takže 60% ďaleko nad normu a na jadrovú zbraň treba ešte troška vyššie obohatenie a samozrejme vedieť, jak tú jadrovú zbraň robiť. Takže, takže momentálne sa predpokladá, že má asi 450 kg toho jadrového materiálu na úrovni 6% obohatenia niekde v, v, v krajine. Predpokladá, sa, že niečo je v plínnom skupenstve, niečo je v túhom, vráškovom a tak ďalej, takže to sú už také podrobnosti. Aj sa aj jedna z úvah volá, ako nejakým spôsobom sa k tomu dostať, ale e, neprišlo do realizácie. Takže, takže toto je a samozrejme potom má roziahlu vý, výrobu e, raket. A tam naozaj tá raketová výroba je pomerne pokročilá. To zasa nie sú nejaké manufaktúrne dielničky, je to premyselná a pomerne sofistikovaná záležitosť. Uvažovalo sa v rámci tých informácií, že ten, ten, ich, ten ich raketový program proste má končiť niekde raketou sail s doletom 20 km, ale... Ale nie je to tak. Totiž to boli zaznamenané aj streľby, ktoré prekočili aj v rámci týchto opatrení, ktoré boli robené, ako tá reakcia Iránu na ten izraelsko-americký atak. Boli vystrelené rakety, ktoré leteli na väčšiu vzdialenosť, ako 20 kilometrov. Takže e, tam bolo konkrétne zaznamenané, boli vystavené pár raket na e, Degio Garcia. to je jedna základňa teda ktorá 40 kilometrov vzdialená od Iránu a tá trajektória letu. Samozrejme rakety boli zneškodnené, ale boli zneškodnené za 2000 kilometrovou hranicou. Takže e, tým Irán troška ako prekvapil, ale v zásade má rozsiahli raketový program a ten, ten útok bol zameraný samozrejme hlavne na tieto vojenské základne a raketové výroby a fabriky a tak ďalej, e, ktorý bol teda e, nasmerovaný americkou izraelskou e, akciou. Ktorá, ktorá vznikla, trvá asi 4 týždne už tá misia no a sa, že asi okolo 70-80% až týchto, týchto prostriedkov v Iráne je zlikvidovaný. Bolo to vidno o tom, že prvé, prvé dní úderu, koľko vypali rakiet a tie postupne klesali nebol schopný už tie rakety, ktoré v rámci tej akcie e, tá technická výba bola tak veľká, že tie americko-izraelské straty boli veľmi maličké a, a tie zásahy k menokním a tak sa snažil Irán tieto veci kompenzovať útokmi na okolité štáty a ako keby rozniesť tam ten, ten konflikt do e, iných miest no a samozrejme podrel sa mnou zasiahnuť niektoré tie Hlavne mieria na tie americké základne treba povedať nie až tam na tie samotné štáty, ale potom aj na tú infraštúr tých štátov mieril hlavne ropnú a plynovú. No a tam, kde zasa boli Spojených arabských Emirátov v Katare, Bahrajme z trial napríklad aj na Azerbajdžan, Oman, do Turecka na Cyprus, do Turecka na Cyprus nič nedoleteľ. Treba povedať, bolo to zlikvidované. No ale do tých oštátnych štátoch, najmenej na Azerbajdžan a najviac to so schytal e, Katar a Spojenéropské emiráty Bahrá. V Katare chytila nejakú plynovú stanicu dosť významnú. Takže ako, a samozrejme aj na tie americké základne, tam boli tiež nejaké umrťa v tom danom regióne. Zasiahol aj dosť drahý radar americký. Takže e, takýto úsmeh bol, ale potom ako e, z hľadiska tých počto vypálených rakiet to klesalo, pretože pretože Američania s Izraelcami neodchádzali z toho dušného priestoru, proste tankovali na ňom, krúžili tam, čakali. Mnohé tie, mnohé tie e, iránske raketové systémy sú v podzemí. dá sa povedať, že Irán asi najviac rozkrupkoval tú krajinu, bol veľký, veľkým stavateľom bunkrov, podzemných priestorov a fabrik, tovární a skladov. Takže e, aj tie posledné, ktoré sú tam prítomné, sú väčšinou také, že vyjde mobilné zariadenie, odpali raketu a hneď to zálezie. Takže je to dosť náročné, ale napriek tomu, e, brávim, že 78% podatých bolo bolo zlikvidovaných. No, čo sa týka ešte tých rokovaní okolo toho, tak prvé rokovanie boli, boli vo Švajčiarsku, v Ženeve, tam boli v podstate na strane e, Spojených štátov, boli rokovania medzi, medzi Iránom a Spojenými štátmi, Jared Kushnir a Steve Witkov, klasická dvojica, ktorú poznáme aj z rusko-ukrajinských rokovaní, a teda z rusko-amerických a rusko-ukrajinsko-amerických rokovaní. No a na druhej strane inánskú delegáciu vedel minister zahraničných veci, Abbas e, Ranji, No ale tam to dopadlo neslávne a v podstate asi pár dní, pár hodín od toho, jak sa rozišli, tak došiel ten americko-izraelský útok v rámci tej e, kampane epická zúrivosť sa trvala aj Big Fury. No a treba tiež povedať, že počas tej kampane za tie 4 týždne e, asi 12 tisíc útokov bolo urvené na ciele a každý deň stalo asi 1 miliardu dolárov Takže zatiaľ sa minulo okolo 40 miliard dolárov na túto kampaň, čiže je to zajdrahá záležitosť. No a momentálne sme v takom stave, že e, boli samozrejme robené aj nejaké, čiže to formálne to len poviem, uznesenia OSN, tak napríklad na z uznesení OSN odsudilo útoky Iránu na okolité štáty. Ale napríklad uh, zľadického schválenia nejakého hormúzu, že by sa malo nejaký spôsobnosť prevádzkovať, uh, tak tamto OSN -u uznesenie nebolo, nebolo schválené. Uh, Irán má najsilnejšiu geopolickú zbrání, ktorú môže použiť, lebo technologicky sa neby vyrovnať, samozrejme, Spojeným štátom ani, ani Izraelu, ich, ich technológiám. Tak uh, geografiu by využiť a to urobil aj v tomto prípade blokadu Hormuzu. Ten Hormuz to je, to je vlastne e, taký ako prieliv medzi Perským zálivom alebo arabským zálivom, ak sa to do, nazve, a Omanským zálivom, ktorý potom vystupuje do Tvrného mora. No a je veľmi úzky, asi 50 km a plávená časť, je 10 km a niektorí hovoria, že to je to ešte úžšie. A to sú naozaj maličké vzďarnosti, keď zoberete tie tankery, ktoré tam plávajú, to sú 400-metrové lode, obrovské kolosy, idú oproti, e, v podstate súbežne. Takže je to, je to aj umenie preplávať vôbec také úžiny a nie je to ešte byť pod nejakým e, možnosťou nejakého ohrozenia obardovaným alebo raketami. Takže... takže e, to sa nedá nejakým spôsobom strážiť takýto malý prieliv. No a prechádza tam asi 20% tých tankerov z hľadiska ropy celosvetovej produkcie a je tam obrovské množstvo aj teda plynu sa prevážené z Kataru. No a potom ešte aj rôznych takých prvkov, ako ktoré sa používajú pri hnojivách si krát tak a takéto vec tam vyvážajú. A čo je dôležité, tak potraviny do tých púštnych štátov tam idú. Takže ten svet by vedel o že na nejaký čas aj tieto, tieto ropné daživáty, ale s potravinami je problém pre tie púštne štáty, keby sa to blokovalo celé. No a samozrejme ten hormus je teda významná významná, teda, by som povedal významná významný príliv z leska tohto hospodárstva svetového, lebo tam je vlastne vidí vidieť, že je ropa, iránska ropa, bahrajinské náleziska tiež a takisto aj Katar. Čiže či to sú tie hnosné štáty a ešte e, Spojené arabské emiráty. Takže e, sú, tam, sú tam aj. E, a, sú tam aj nejaké alternatívy, ktoré boli budované ešte, propovodné alternatívy, ktoré boli budované ešte počas iránsko-irackej vojny, ropovody, ale nemajú takú kapacitu, aby vedeli celú tú ponáž, ktorá vypadla cez ten Hormus, nahradiť, pretože majú tam, majú tam Saudi postavenú postavený ropovod do Červeného mora. A potom spojení arabské emiráty majú ešte jeden taký ropovod, ktorý vlastne vychádza do ománskeho prílupu, to znamená za Hormúzom. No a tá kapacita už teraz sa vyšpečkovala. Dostatočne pracovali, dosť na tom pracovali Saudí. ten gigant Amranko No a Vyšpečkoval to tak, že 7 miliónov balerov vedia cez ťa denne prejsť. Čiže e, asi 30% produkcie spolu s, tým, s, e, s tými Spojenými arabskými Emirátmi teraz dokážu vytlačiť z, z týchto svojich polí toho, čo vlastne cez ten horbús je teraz blokované. Takže blokuje sa asi produkcia... 65% oproti predchádzajúcej tej plavebnej kapacite cez Hormuz. Lebo 35% z tej plavebnej kapacity sa nahradilo týmito ropovodmi. Zo spálené Európskej Emy a toto potom ide do Otvorného mora no a cez Červeného more potom Suezom to ide do Európy ten, ten Sábsko-arábský no, ropa Keby to išlo opačným smerom, tak je tam problém ešte s Uciami, lebo Jemen tam je v takom, takom úzkom hrdle, ktorý mohol mohol teda nejakým spôsobom e, pôsobiť e, na tie, tie tankery a mohol by ich orozovať. E, je to Bab al mandeb, taký ten úzky príliv. Takže tam je to potomna situácia ako v Hormuze, ale treba povedať, že cez ten je to úplne bezpečné, takže Európa nemá nejaký problém ako s týmto. Uh, hlavne uh, ešte ďalšia vec strategická, čo treba tiež dodať pri tomto Hormuze je to, že Spojené štáty v podstate si cez neberú v nič. štáty sú úplne sebestačné, plín Ropa, absolútne bez problémov. Izrael ako druhý, e, druhá krajina, ktorá sa podiela na iránskou muntoku, čo týka ropy, e, bere z Ruska ropu a z Azebadenu bez problémov, plnú kapacitu, takže hormus absolútne nepotrebuje. No a e, Európa, e, tým, že sa, sa odnie takto pochlapili, tak, e, tak išto nebuď mať problém e, z, aj, aj pri sankčnom zoznáme z Ruska s e, ropnými devriátymi. A je ohrozený cez Hormus je produkcia Ázie. A do Ázie smerujúca Čína, tá gro. Z toho, hlavne z jenáho 10% alebo 8% ropy bere Čína. Ale celkové plávenie cez Hormus asi 40%, 37%. No a potom India, čiže krajiny globálneho juhu, Južná Korea, Japonsko a zbytok Ázie. Celkové je to asi cez Hormuz, okolo 90% ide e, ropy do Ázie. Čiže Ázia je najviac postihnutý kontinent touto vecou. Irán, Irán to bloká to Hormuzu. Irán e, je to jeho silná vydávacia pozícia, ale nie až tak, ako by sa možno dalo na prvý pohľad. Tie tankery, ktoré vlastne prechádzajú, denne ich prechádzalo 85. Tankerov, títo supertankerov, cez ten Hormuz. A v marci prešlo za celý márec 85 supertankerov. Jedná plavebná kapacita bežného dňa. Čiže, čiže tie tankery tam stoja v zálive alebo vonku. No a Iran došiel s takým konceptom, že teda e, bude sa platiť za tie tankery. A za jeden barel sa bude platiť jeden dolár. Jeden barel je 150, 150 litrov ropy. No a v takom jednom, jednom tankeri bežnom sú 2 milióny tých balerov, takže zhruba asi 2 milióny dolárov za, jedno, za jeden tanker. Takýto plán si vymyslel samozrejme svoj by púšťal pre Čínu a pre, pre tie, ktoré to berú z jeho ostravu. On má jeden ostrov, e, ktorý vlastne e, sa volá Karg a 90% svojej produkcie iránskej, iránskej ropy je v Kargu, to, to je taký ostrov v rámci toho Prského zálivu. No a by odchádzali tanky by bez problémov a potom ostatní by boli takto smeňažení. tak je zámysel Iránu. Na čo teda došla reakcia Spojených štátov taká, že oni zablokujú celý hormus aj pre lode, ktoré pôjdu do Iránu, aj tie, ktoré e, boli ako zaplatili za nejaký prevoz. Proste nepustili ďalej na more. Takže bude to patová situácia. Ten hormus je taký like soft power. E, jedna, z, jedna z vecí, pretože uvažovalo sa z si tých ďalších riešení aj s inými riešeniami aj vojenskými operáciami, a ja neviem, s e, nejakými útornými povstaniami e, v, v tom Iráne a inými koncepciami. Ale zatiaľ sa zdá, že do vojenskej operácií sa nikomu nechce, ani Spojeným štátom. Nenia to vhodný terén, samozrejme finančné a inak, aj účel vôbec celý z toho. Takže sa prejde asi z, tejto, z tohto vojenského úderu, ktorý bol tie prvé 4 týždne, sa prejde na soft power a bude blokácia hormózu ako celku. A treba povedať, že e, bude to veľký problém aj pre to aj tie štáty, samozrejme, lebo jednak ceny ropy a druhá vec, e, potraviny do toho e, je problém, lebo tie všetky potraviny do týchto pušných štátov sa dovážajú. E, bol tam ešte tak, aj s svojom na solné zariadenia, lebo samozrejme tu není ani voda, v tých puštných štátoch, takže je tu na zložitá technológia a tu majú všetci. Tu majú aj Iránci, tu majú aj Katarčania, Kuvajčania, Spojené Arabské Emiráty, odsúľovacie zariadenia. Takže bola taká tendencia, že si na to zájemne zautočia, ale to by bola destrukcia taká, že by boli vybavení a do troch dní nebude voda v tých štátoch. Takže o to sa opustilo, takú seba zničujúcu tendenciu, že by mali. Takže je to zrejme postavené len na tej blokácii Hormuzu a vyjednávacie pozície. Stále sa rokuje, boli teraz rokovania v, v Pakistane. V Pakistane m, tam boli rokovania v meste Isla ktoré vlastne dopadli neúspechom Bol tam viceprezident uh, Gidováns a takisto tam boli obidvaja uh, už známi uh, vyjednávači Klušner a Vytkov. A za druhú stranu uh, bol tam sprostredkovateľ, ktorý uh, z ne, Pakistan je štát, ktorý jadrová mocnosť, má bezpečnosť, vlúbo aj a veľmi dobre vychádzajú sú to bosnýmovia, vychádzajú aj s Iráncami, pretože treba povedať, že Iránci boli len ponúkané, aby robili sprostiteľov Číňania, aj Rusi sa ponúkali, ale, ale Iránci Číňanú a Čínu aj Rusov odmetli a teda sprostiteľoval, alebo teda obratili sa a súhlasili s, s týmito negociátormi pomocnými ako pakistancami. A súhlasili s nimi aj američania, pretože e, bol tam taký dôležitý človek, sa volal Said Asim Munir, to je vlastne veliteľ pakistánskej armády, najmocnejší mu v vlastne Pakistanu, s ktorým Trumpova administratíva má dobre skúsenosti ohľadom minuloročných jednaní na tom malom konflikte s Indiou, Takže tam celkom by som povedal, že doš došlo vytvorenie určitých väzieb a určité miery dôvery, to, pretože tam sa jednak zastavil ten konflikt medzi, Iránov, medzi, medzi Pakistanom a Indiou. A zároveň znikne tieto väzby, ktoré sa teraz používajú aj pri týchto vyjednávačkách. Tento Munir, uh, peliteľ pakistanskej armády, uh, vlastne bol sprostkovateľom týchto jedaní. Ale aj nedopadli dobre, nedohodli sa. Ehm, takže, takže zrejme sa bude pokražovať blokáciu holmúzu ako takého kompletného, kompletnej blokácii, nie za podmienok, ktoré si dal Irán. A tie lode, ktoré by chcel Irán prepustiť, tak zastávia Američania. Takže bude to, bude to ešte zaujímavé. Čo sa tý, týka cen ropy, tak tie ceny ropy vlastne vyleteli už, myslím, bol nejaký 115-120 Dolárov za zábar bežná cena bola okolo 50. Ale samozrejme sú to špekulatívne nákupy, lebo je to všetko dané takou trhovou neistotou. Ropy aj plynu je v podstate vo svete dosť aj v iných náležiskách. Ale uh, ten kapitalizmus funguje takto. No a ešte, ešte poviem, že vlastne, uh, v, rámci tej, v rámci tej akcie uh, epickej zúrivosti došlo aj k... Uh, v rámci tých, tých premyselných škôd v Iráne došlo aj k eliminácii veľkej časti e, vysokých funkcionárov vlátane najvyššieho Ale toho najvyššieho Takže e, v Iráne, vopri tom, že na ňo bolo útočené a sa všetky tieto akcie ešte riešili, tak ešte prebiehal aj taký vnútropolitický boj o, o nástupníctvo, pretože m, keď ešte vysvetlení postupku, ak funguje ten Teherán, v podstate tam je asi také tri vrsty voci, jak je vykrývaný. Ta prvá vrstva je taká, akože náboženská legitimita, to sú tí predstaviteľe toho úradu najvyššieho vocu. Potom nám je zromaždenie expertov, takých znalcov, to je volia toho, Alataja, toho toho vocu najvyššieho. A potom tam je tam ráda stráccov. Taká druhá vrstva v rámci toho Iránu je bezpečnosť vojenský sektor, na s tými islánskymi revolučnými gardami, to IRGC, to je tak brutálne potlačili tie januárové demonstrácie. A to sú naozaj teraz bezpečnostnou chrbticou toho systému. No a tretia vrstva je taká politická byrokracia. A tam paradoxne patrí aj ten prezidentský úrad, z ktorého majú prezidenta kvázi tak ten je ako taký veľmi slabočký a potom aj súdnictvo, armistýva ekonomický aparát, taký je ta technológia moci ne, to tak také najslabší v mocenskej pozície je ten aparát taký tá bežný, bežnú údržbu, čo robí toho štátu no a v rámci toho no v rámci tej súťaže o po e, Alatovo a Chamenejni vlastne boli také dve skupiny tam bol Motaba Chamenejni, kto bol vlastne syn toho, toho ktorý nás ťažko zradený, ale žije a a jeho skupina, má viaceho takých podporovateľov a mimo iné aj túto IRGC, tu tú, tú revočnú gardu za sebou. Je najsilnejšia, taká najodanejšia, najmilitanejšia, aj neviem, ešte čo, čo. čo proste veľmi klinná sídová zložka v tom štáte. No a e, proti nemu... E, proti nemu mm, ako taká druhá, druhá vetva boli takí, akože Larinčáni sa volal, Ali, Ali a Sadiq, to sú bratia Larinčaniovia, ktorí ako hm, mali tiež tendenciu prevziať to nástupnictvo. O, to je, ten, ten uh, je člen z toho zboru znalcov, ktorý volí a, a, to, aha, a tak ďalej. Takže bola tam taká troška, ako rozopra, samozrejme, každý, každý Každá skupina mala svoje mocenské, aj vydiracie, aj presvedčovacie nástroje. Nakonec sa teda vplyvom hlavne revolučný gár proste stál nástupca Mojtaba Chabeneví, ktorý inak má aj veľké, veľké podfólio, vlastne veľké podfólio nehnuteľnosti na Pekadu Veľkej Británii na rôznych zájmových adresách. a blízko... Aj blízko hm, kráľa. Myslím, že tam je to pri tom jednom paláci. V hmm. Kensingenskom paláci. Ale tak to už je vec Britov, jak si tieto veci bezpečnosti ošetrujú. No, a takže súčasťou, súčasťou tohto bol aj tento vnútorstajenský zápas. Uh, treba povedať, že aby ste si vedeli predstaviť napríklad uh, prezident ktorý je v tej tretej vrstve, také najmenej vplyvnej súčasný. Má súd e, perešky Ján, proste e, maleréne vys vystúpenie išto to je mediálnych okruhov, kde vlastne sa ospravedlňoval za tie útoky na krajiny v Perskom zálive, Spojená arabské jemiatika, e, Katar, Bahraj a tak ďalej. No a naopak e, niekoľko hodín potom e, narazil na odpor tých islamských rovočníkách, ktorí to popreli, to ospravedlňuje Takže asi takýmto spôsobom je organizovaná tá mocenská vec. Samozrejme ešte ten soft power, ktorý teraz momentálny do popredia, sa ukazuje aj tým, že okrem blokády hormonského prielivo Američanmi je tam v hre aj blokácia aktív, niečo podobné zažila Ruská federácia. Tam sa zablokovalo niekoľko miliárd aktív v hlavne v belgickom Euroclique, ale aj v iných krajinách v Japonsku a vo Veľkej Británii. Takže e, takéto aktíva nie až v takom rozsahu, ako mala Ruská federácia, ale Irán má aktíva aj v, ka, v tých krajinách Perského zálivu e, v rôznej forme, v Katare, v Saudskej Arabii a tak ďalej. Takže je tam v hre v rámci mierkeho vplyvu že sa zabezpečí teda zastaví, zablokujú sa tie teda aktíva zo strany týchto, týchto krajín. No, ďalšie rokovania pláne zatiaľ nie sú, aj keď e, možno na nižšej úrovni e, je tam záujem bobiť dvoch strán e, držať kontaktnú líniu e, aj z čiže neustále sa komunikuje. Treba povedať ešte v rámci hormúzu, že tie, tie plavebné dráhy, ktoré sú v tom Hormuze, tie tak... hlavné plavebné dráhy sú prechádzajú v Iránsky územím. Oni tam majú pár takých ostrovčekov v tom Hormuze, ktoré, ktoré majú aj vojenský vybavené čas Hormuzu zaminovali, aj keď uh, sa to začína odminovávať. A, Veľa aj minoloviek bolo zničených iránskych, aj minonosiek, aj tých zamiňovacích lodí v, v rámci tej operácie Epická zúrivosť. Takže ale nejakým ostali a snaží sa teda zamiňovať nejakú časť prvú, tak tá sa odmiňuje. A nejaké plavebné dráhy... Hoci sú ešte komplikovanejšie na prejazd, ale prešli nejaké tankery už teraz. Idú len popri Omanskom brehu. Čiže nejdú do výsostných vôd Iránu. A myslím, že 3 alebo 4 tankery to preplávali v tomto apríli. Ale samozrejme na tie počty, ktoré sú, tak je to nič. A treba povedať, že všetky poistné spoločnosti zatiaľ odmietajú poistiť lodie, ktoré by chceli hormúzom preplávať pretože je to vysokoriziková operácia a tak ďalej. No a bez poistenia žiadna loď na mori v podstate nefunguje. Nedokáže plávať, nedokáže ju pláva, príjmať prístavy ani vysielať. Proste. Takže tie, tie lode aj v prímo týchto situácií a politikov poistných spoločností, ale aj celkovo to bezpečnosťou to ako jedna z druhých súvisí tak proste je momentálne stále ako no, také kapacite ako povodní bož 85 tankerov denne absolútne Ale je tam taká možnosť a na tie lode sa nestrialo zo strany e, Iránu, keď e, tady prechádzali. Ešte sú to nejaké poznámky ohľadom toho, že e, po, po rozhodnutí, že Ali Chamenejny bude nástupca a Latova tak e, sú tam nejakí zaujímaví ľudia, ktorí jednajú v jeho, v jeho týme aj so Spojenými štátmi. Boli aj na v Pakistane. Spomína sa veľiteľ, bývalý veliteľ leteckých síl Islamskej reoštnej gardy a primátor Teheránu, Kalibát. Takže ako sú tam určití ľudia, ktorí napriek tej celej tej teokarické ideológii, ktoré tam oni majú a takým tým pohľadom, z ktorých zatiaľ neustupujú, ale sú tam nejaké náznaky uh, uh, určitej ustretovosti, tak uvidíme, akým spôsobom sa to uh, ďalej bude posúvať. Samozrejme, že uh, keď sa bavíme o Slovenské republiky a z tohto celého, uh, Slovenská republika bola a je závislá ako z veľkej časti, sme ešte počítali s tým ruským, s ruskou ropou, tá je odstavená. Je dosť možné, že aspoň tam prístup z ukrajinskej strany, že by sa to ešte mohlo spustiť. Uvidíme, jak to prejaví, že do konca apríla, čiže to je jedna vec, druhá vec tie nákupy, ktoré sa realizujú, v zásade pokrývajú tie veci, nákupy sa to ale troška v iných cenách, testu ádriu. Mravím, že čo týka Európy, ten sávsko, sávsko arabský ropovod e, cez Suez plne by pokrýva potreby Európy, aj, ktorá má ešte iné zdroje a tak ďalej. Čiže najväčší problém bude pre Áziu z hľadiska ropy a plynu, to je najväčší problém cez zavlakovaný hormus a z hľadiska vnútorného, vnútorného usporiadania tých, tých puštných štátov, brátane Iránu, brátane Saudou, Kuvajtu, Kataru, Bahrajmu, tak je veľký problém, blokácia hľadiska potravín, pretože ti potraviny takisto sú ten Hormus. A ťahate potraviny testbusch, no. Takže toto je ako dosť veľký problém. Uvidíme, no zatiaľ sa teda ten Hormus bude blokovať, tak tak absolútne nič tam nepôjde. A samozrejme, že Irán je celá ekonomika Iránu je postavená na vývoze e, týchto úlovodíkov do Ázie. Čiže keď Američania budú blokovať e, tento predaj, tak e, m, budú trpieť e, všetky štáty, ale bude trpieť aj Irán. Takže troška sa ten e, geopolitický priestor blokáciou cez ten Hormuz a obrácia týmto krokom Spojených štátov aj voči Iránu tá jeho predstava, že bude všetky blokovať a on bude vyvážať, proste týmto pádom páda. No Ja si myslím, že tomu Iránu by to bolo asi všetko z mojej strany. Pozriem sa na to, aké sú otázky. No, píše to poslucháč, je to je dlhé, Martin, no, píše, že Tisa a Fides podľa jeho mienky nie sú z rovnakého konzervatívneho tábora, Peter Maďar a jeho strana TISA sú výrazne liberálnejšie v porovnaní s konzervatívnym Viktorom Orbánom a Fidesom, lebo Maďar je rozvedený, mal nejaké sexuálne aféry, píše osobné škandály, čo sa Orbán povedať nedá. Ten Maďar je výrazne proeurópskejší aj podporou extrémne liberálnej Európskej komisie, pričom Európska komisia je proti Orbánovi, Maďar je výrazne proukrajinský, napríklad je zastup Ukrajiny do EÚ, orbán je proti, ohľadom situácie. No, tak USA povieme potom. Tie sexuálne aféry, tam bola nejaká aféra, ohľadom toho, že on je rozvedený, dobre, to není o, o tom stave ako takom, rozvední ženatý s Mielankami. Tam ide o to, čo si tým s tým štátom. Používa sa to na takú diskrediaciu, takú ad hominem v tých kampaniách, ale myslím, že z hľadiska výkonu poľskej, tejto uh, výkonu, tej funkcie, to nehrá takú úlohu. Iné, keď sa niečo také vydiera, ale myslím si, že aj bola, keď to boli silné nástave na vydieranie takéto veci, keď boli spoločnosti podstatne e, spoločenské konvencie inde, ako pred možno 30, 40, 50 rokmi, Dneska už e, je to troška indie, však si zoberte, u nás boli už rôzni predstavitelia a niektorí sú nerozvedení, majú milenky a sa to toleruje, Niektorí sa s tými dokonca chvália a boli vo vysokých štátnych funkciách. Proste tie náhľade iný. Nemyslím si, že No dobre, ako že je to vec názoru, Maďar je proeuropsky vysíši, extrémne liberálne, takto ako... E ten Fidesz, ten Fidesz, vlastne z Fideszu vyšiel aj tento pán Maďar. A čo týka tých liberálnych nejakých tém, oni vôbec nejakým spôsobom v tej kampani neriešili ani homosexualitu, ale v LGBTI, ale neviem, tieto všetky kvír, záležitosti, registrované pár to vôbec nebolo téma, proste aj z toho bolo jasne vidno, že tam ste nemali stred ideologicky, z hľadiska týchto hodnotových, ten vôbec žiadny. Tam naozaj ten stred bol stred ktorí boli konzervatívni, jak sa hovorí, vybavení s týmito svetonazermi, ale bol o správe štátu. O tej technológii výkonu mocu smerom střed, hlavne k tej spravodlivosti. Tam bol veľký rozdiel. A o tom, či bol výrazne pro proukrajinský e, vstup do EÚ, e, treba povedať, že, že e, Viktor Orbán aj Fides. E, Vsadili na ukrajinskú kartu, proste to bol, aj to tlačili, jednak potierali troška tie vnodopovedské problémy, ktoré mali a ktorá zdvorazila v tej kampani s tým riadením štátu, ktoré mali, tak tie popierali vlastne týmito, tým dôrazom na tie polické súvislosti a hlavne na tú Ukrajinu a Brusel a tak ďalej. Ale nezabralo to proste ten, ten, ten, ten, ten, ten vnímanie tých ľudí, tých voličov, proste bolo iné. Tie voľby to jasne ukázali. Nevnímali to, a z zelské Ukrajiny tak silné, a to Fidesz pretraktoval v tých voľbách. A e, treba povedať aj narovinu, že ty sa až tak proti Ukrajine nevystupovala, ani ani za ní nevystupovala. E, tam e, napríklad vývoz bráni, oni takisto nechcú vyvážať e, zbráne na Ukrajinu, ako Fidesz ne, ne, nedával. Ten dôraz na tú, tú európskú budúcnosť Ukrajiny tak vám povedal no, tam viacero štátov e, není uzrozumené s nejakým lychným vstupom Ukrajiny a, a ani v teoretickej, ani v praktickej podobe. Skore je to taký ako komunikačný nástroj, a, ktorý používa zálemským smerom v svojej nútropovedskej situácii, ale z hľadiska praktičnosti, že, že by to bola nejaká vec, ktorá sa musí riešiť, tak to sa nebude riešiť. V nejakom časom horizonte báme sa o nejakých pár rokoch. Hej. Čiže ako, keď to... Keď sa tomu nebude nejakým spôsobom napomáhať, tak sa to proste nerealizuje. A tí krají, ktorí tomu nebudú napomáhať, tak je veľa v Európskej únie. Naozaj tam je to problém. Takže tam, tam sa má sice takú retoriku, že dobrá Ukrajina by mohla eventuálne vstúpiť, čo teda Orbán, Viktor Orbán a Fidesz sa jasný vyhradil, že nemôže žiadno vstúpiť, lebo, lebo, lebo. Ty sa to nemá, to je pravda. Ale v zásade nie sú v takej pozícii, že by sme to ako, teraz ako presadzovali tam. Takže ale vám že keby aj Maďarsko nejakým spôsobom sa k tomu uh, stávalo tak ambivalentne, tak ešte veľa iných štátov, ktoré, ktoré majú podobný, podobný uh, problém s Ukrajinou. Až aj medzi nami je to v vojnom konflikte, takže ako tam, tam to bude v podstate zložitejšie, ale tá, tá geopátska súvislosť s Ukrajinou je taká, že ten blok európsky, jeden stojí za Ukrajinou a za to, že ju budú podporovať aj v tých územiach, ktoré momentálne ovláda. Aj v tej, tej bojovej činnosti, čakaj tá púrička k tomu smeruje. E, tá požička 90 miliárd, aby ste mali predstavu, tak ten konflikt stuje asi 100 miliárd ročne, 55 vyprodukuje Ukrajina, e, miliárd a 45 je doložené z tých púričky. Takže na dva roky je to taký, akože rozpočiť pre Ukrajinu vo vojne. No a e, ohľadom situácie e, v USA, Aký mám názor na devastačné pôsobí konzervatívca Trumpa, výrazný pokles jeho podpory, keď ho prestala podporovať plynna skupina jeho konzervatívnych podporovateľov, ako sú táka Carlson mekali dobré, ako sa dá chápať schvalovanie vraždy na blízkom východe nabresku skupinou kresťanských podporovateľov Trumpa, napojený na biely dom na česť Paulou No, um, tak uh, v Spojených štátoch samozrejme, že uh, v Spojených štátoch tie, tie administratíva uh, mala veľmi mieruboré retoriku, aj uh, odsudzovali tie jednotlivé inkarencie uh, jednotlivých amerických administratív v minulosti do týchto konfliktov a tak. Aj v prvom, prvom volebnom období Trump veľmi organizoval tieto veci, keď bol zvolený a vtedy v e, si 45. mandátu, výkonu e, ani takéto veci nerealizoval. Treba povedať, že medzi Trumpom 45. a 47. je veľký rozdiel hľadiska podpory a sily mandátu aj týmu, ktorý okolo neho je. A tento tým nový, 47 tak má v podstate asertívnejší prístup k mnohým veciam. Ale robi to s rozumom tie, tie, tie veci. Však venezuelská vec, celkom by som povedal, uh, mala zaujímavé rezumé aj s tým Madura. Však všetké to porušujeme medziľadného práva. O tom sa v rámci veľmoci nemusíme sporiť. Ja som to povedal v prípade rusko ukrajinského konfliktu a v prípade amerického keď robia uh, takéto akcie v úvodzovkách policajné vo svete uh, stály členovia Bezpečnostnej rady, čo je 5 krajín, tak uh, aj keď porušujú medzinárodné právo, tak medzinárodné právo na nich je krátke, pretože oni všetko dokážu v rámci toho uh, OSN establishmentu a stálym členom uh, Bezpečnostnej rady proste vetovať. Takže aj, tento, aj, tieto, aj táto akcia aj veľmi vezeného aj v rámci Iránu je porušenie bezpečnosti ja. tého práva určite. Čiže A samozrejme, že, že tým, že vlastne aj to prostredie amerických republikánov, ktorí stojí za tým Trumpom, nie len hnutia Maga, ale celkové, bola nejakým spôsobom aj spolutvorcom týchto trampových politik, tých mierových a tak, tak tieto akcie niektorí majú samozrejme problém strebať. Ale to tak je. Proste. Keď zoberiete v Spojených štátoch ten politický systém, tak za republikánmi stojí obrovské spektrum. To je, ako keby za nami, za, za stranou, bola to republikánska strana, za ňou máte KDH, Ola, republiku, sen z časmeru to je všetko republikánska strana a na druhej strane že sa demokrati, tak tam máte natečené ja neviem desk týchto demokratov e progresívne Slovensko, Sasku a všetky tieto soci socialistov, Pelegriniho a Častneru, samozrejme. takže ako to sú strany, ktoré proste majú neskutočné spektrum v rámci svojich frakcií alebo takých podporovateľov, takže keď nejakí z nich sú voči niečoho, niečoho viacej kriticky v takom obrovskom baliku tých názorov z, z, z, z republikánskou stranou, tak je to niečo, ako by som povedal, prirodzené. A samozrejme aj určitá miera vnútorstranenskej kritiky je obohacujúce, však proste, oni takisto revidujú mnohé tie rozhodnutia. Veď aj v prípade Iránu sú, boli v hre viaceré veci, veď som to aj spomínal, že uh, dobre, rozhodli sa nejakým spôsobom uh, zautočiť s Izraelom v rámci tých svojich úsudkov na ten Irán z cestou A potom čo ďalej s tým, že ako tam predpoklady, že by, ja neviem, Kurdov nejakým spôsobom použili na nejakom, nejakom vnútornom rozvale toho Iránu a potom sa povedal, že to nemá zmysel, lebo keď zoberte Kurdov, to je asi 60 miliónový národ ale to nie je národ taký kompaktný. Ja by som to prirovnal, že kurdi žijú v Turecku, žijú v Iráne, žijú v Iraku, žijú v Sýrii, ale to je také, keď poviete, že Slovania. Slovania sú Slováci, Češi, Poliaci, Bielorusi, Chorvati, Slovinci, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, sú všetko Slovania, ale úplne žijú ako v iných systémoch, aj v politické vo vlastných reáliach a tak ďalej. Čiže ako slovania, nejaký e, terminus techniku za nejakú poľskú akciu alebo inú, je proste e, nedá sa realizovať. A takéto niečo je Kurdy. Kurdy sú úplne iní. Iráckí Kurdy, úplne iní kurdi, Kurdy, úplne iní tureckí Kurdy, úplne iní iránskí Kurdy. Naozaj málo spolupracujúci, alebo takmer nespolupracujúci. Čiže, čiže to sa usudilo nakoniec, e, že to nie je vhodné a zároveň treba povedať, že irátsky, alebo sírsky kurdi nie sú až tak spokojní s tou súčasnou situáciou zjednotovania Irá Sýrie. Takže, e, takže je to zložitejšie v tomto, tomto smere. Vraždenie na Blízkom východe neberú to. Oni, oni nemajú takú optiku, ako máte vy. Optiku, ako máte vy, majú ľudia, ktorí sa podporujú, podporujú e, Irán a Hizbala a Hamas a mm, rutíov, rúciov, pardon, vieme Proste e, ich optiku, keď máte, tak samozrejme títo druhí sú tí nepriatelia. Problém je, keď sa má nejaký spôsob dojednať nejaký mier medzi týmito, nejaká kohabitácia medzi týmito základnými skupinami. Takže ako, to je ten problém. A to je problém celého Blízko východu a to je problém nie to týchto dní Blízko východu, ale celej histórie Blízko východu. Takže dá sa povedať, že ja som písal v roku 2015 o tom, že to je perpetu mobile, že vlastne ako... A nosným, nosným prvkom to perpetu mobile je nenávisť týchto skupín, ktoré tam sú. No, takže to sa potom ťažko pretavuje ľudia, ktorí sa návzajom nenávidia do nejakých politických riešení s týmito krajinami. Takže zdá, ako akú máte optiku? Keď máte optiku, že ste ako keby fanušikom jednej politiky, hej? tak potom môžete takto rozprávať a zasa, keď ste ste šikom druhej politiky, tak môžete zasa inak rozprávať, ale ja sa snažím to podávať tak, ako keby nejakým spôsobom popísať situáciu a teda čo s tým? Určite uh, iránsko, uh, iránsky problém momentálne, ktorý je, uh, sa musí vyriešiť negociáciou, to sa inak nedá. Toto všetko sú len také silové cvičenia okolo toho, dobre niečo sa pustilo parou, ale na sa to musí dojednať. Ten hormus. Uh, sa nakoniec otvorí, uvidíme, s akými podmienkami, bude treba povedať, že aj tie týmy, okrem toho, že teraz bude sa blokovať ten hormú zrejme, absolútne, tak budú stále nejaký spôsob rozprávať a tá situácia potom blokáciou sa bude meniť aj, aj hospodárska situácia v tých, tých krajinách, takže to bude aj na vplyvať na negociátorov, hej? Kedy budete mať potraviny, nebudete mať peniaze na satrovanie, nie e, Izbaláhu a ja neviem čo ešte e, Hamasu a je Ucioval, nebudete mať dosť peniazy na fungovanie vlastného štátu tak proste bude sa potom inak stanovať, stávať k takým tvrdohlavým by som povedal, postojom a pozíciám, ako je, že, že, ne, že nič. Ne? Takže nepoceňoval by som to, myslím, že nakoniec sa to vyrieši nejakým spôsobom negociáciou, nejaké ústretové pro, pro tie deklarácie tam boli dávané aj zo strany Spojených štátov, aj zo strany Iránu, ale... Dobre, rozišli sa rozišli s sa neíbavenou v Pakistane, ale myslím si, že to není posledné rokovanie. Takže treba tomu nejakým spôsobom A hlavne. Myslím si, že e, keď sa už prejde k takéto soft power, hej, že proste neboje sa používať tá vojenská sila a to k takýmto blokačným veciam, tak je to už tiež troška pokrok. Že sa po sebe nestriajú rakety a nebombarduje sa zvajské nejakej, nejakej tej dynamiky tej blízko-východnej blízko, situácie. Takže, dobre, ide sa blokovať hormus kompletne, no a zároveň sú zostavené týmy a bude sa rokovať, tak uvidíme, no. Dobre, takže toto je asi k Hormuzu všetko, a si myslím, že to sme troška pretiahli ten čas, jak tom si na to dal, takže myslím si, že na dne stačilo a budeme, budeme sledovať v Hormuze, Uh, aj v Maďarsku a verím, že budústa konzervácia a pozícia by mala byť už budústa tak uvidíme, či sa dnešné stretnutie s pánom Heredošom a uh, relácia podarí už budústa a keď nie, tak určite sa budeme venovať aktuálnej politike aj s nejakým iným, a ne aj inú tému. Takže do počutia. Ja?